New York, Egyesült Államok. Három nappal azután, hogy Audrey Hill-nél járt a BC Múzeum igazgatója, Steven Wardropper, és egy nappal azután, hogy Márkó Firenzében találkozott az olasz katonai elhárítás parancsnokával. Újabb beszélgetés ezúttal telefonon Audrey Hill és a múzeum igazgató között. Ismét én, kedves Audrey, Steven telefonál, lenne rám pár perce? Természetesen, Stevie. Ódri hangja kimért volt, de a jelek szerint a sztivizés most már a beszélgetéseik állandó részévé vált. Jelentkezett Márkó Boretti e írt. A múzeum igazgató szándékosan nem Márkóként emlegette Ódri előtt a sármört, hanem a teljes nevén. Aztán várt, hogy hall-e érdeklődést, esetleg egy izgatott kérdést, valamiféle érzelmes sóhajt vagy bármit, ami megerősíthetné a gyanúját. A három nappal ezelőtti találkozások óta végképp meg volt győződve arról, hogy Krieghoff felesége titkon vonzónak találja a firenzei régészt. De semmit sem hallott, úgyhogy pár másodpercnyi szünet után folytatta. Azt írta, ha szabad egy mondatban összetömörítenem a lényeget, bár ő nem használta konkrétan ezeket a szavakat, szóval megengedi, hogy a lényeget mondjam csak. Persze, Stevie csak mondja már. Audrey hangjába türelmetlenség vegyült. Hát azt írta, hogy elege van. Befejezte a kincsvadászatot. Ezt persze sokkal finomabban és olaszos körülményességgel fogalmazta meg, de ez a mondandója lényege. Sok volt neki a két évvel ezelőtti fogság, és ami négy hete történt Szíriában. csak a szeme láttára ölték meg a Beirutit. Szívesen találkozna velünk itt New Yorkban holnap este, vagy holnap után. És részletesen elmesélni, hogy pontosan mi is történt. Eljön egy búcsú látogatásra. Hosszas csend következett, mert a múzeum igazgató a maga részéről itt elengedte volna az ügyet. Mármint Márkót. Menjen is te hírével. Öt éven át neki más dolga sem volt, mint a firenzei sztár allürjeihez asszisztálni. Még az expedíciókon Márkót védő fegyveresek vallási hovatartozására is oda kellett figyelnie. Meg ugye az állandó különleges igények, például a vízálló, páncélozott bőröndök, amikben kizárólag csak száz dolláros címletek lehettek. Ilyen marhaságok, egyszerűen elképesztő. Ezt gondolta a közel csak az újsághasábok sterilségén keresztül ismerő múzeumi igazgató. Szíve szerint meg sem akarta említeni, hogy Márkó New Yorkba jönne. Viszont abban egyáltalán nem volt biztos, hogy az olasz régész és Audrey között nincs semmiféle közvetlen kapcsolat. Mert ha van, és ő most mégsem tesz említést Márkó látogatási szándékáról, ha elhallgatja, nos, az később kellemetlen lehet. Úgyhogy tömörítve ugyan, de mindenről beszámolt, amiről Márkó írt. Mi lenne, ha felajánlanánk neki valami más állást? Mit gondolsz, Stevie? Hálából, az eddigiekért, tudnánk Márkónak úgy is hasznát venni, hogy nem kockáztatja értünk állandóan az életét? A hála és az értünk szavakat Audrey olyan hangsúlyjal mondta, legalábbis a múzeum igazgató így hallotta, talán mert így akarta, mint aki nem képes elengedni Márkó Barettit. És Audrey ezen csak pár másodpercet kellett gondolkodnia. Ez járt Steven Wardropper fejében, miközben a válaszon törte a fejét. Mert ha most ellenzi az ötletet és közli, hogy nem, nem tudják hasznát venni annak a vadászkutyának, akkor Audrey valószínűleg megharagszik rá. Okos nő, úgyhogy nem árulná el magát, nem vetné fel még egyszer Márkó foglalkoztatását, nem erőltetné, hiszen az már gyanús lenne, de rá akkor is neheztelne. Az akkád királyfejről Márkó nem tud semmit, Stephen Wardropper próbált időt nyerni, miközben gondolkodott. Azt írta, hogy nem jött rá, kik raboltathatták el, és hogy hol fog kikötni. Nagy eséllyel sosem tudjuk meg, hogy kié lesz, ezt írta. Szóval tudnánk Márkót valamire használni? Audrey Hill ignorálta a múzeum igazgató mellébeszélését, és hezitálás nélkül rákérdezett másodszor is. Ráadásul látványosan Márkóként említve a firenzeit. Úgyhogy Steven azonnal kapcsolt, és rávágta a választ. Persze, Audrey, hogy ne. Nekem lenne is elképzelésem arról, hogy miképp vehetnénk használt az ő rendkívüli, egyedülálló és megismételhetetlen képességeinek. Színikus akart lenni a jelző özönnel, főleg a megismételhetetlennel. De Audrey Hill a féltékeny kisszerűség ilyen hangos megnyilvánulását könnyedén elengedte a füle mellett. Hívja ide New Yorkba, találkozzunk vele, addig meg maga a Stevie találja ki, mit is ajánlunk neki. Engem ez annyira már nem érdekel. És köszönés nélkül kinyomta a telefont.